почути голос трави і злаків, розчинитися в степу у його гірких пахощах, той нарешті спізнає справжнє щастя і зрозуміє, що таке вічність. Бо вічність невмінливій і короткій людській пам'яті, вічність у землі й повітрі, соняшних променях і дощах, які дають життя. І він агал існуватиме Доки гріє сонце і росте типчак, Доки вітер гайдає ковилу на могилі, Доки стоїть і вдивляється в минулий прийдешнє кам'яна баба. Навіть вона, така не схожа на живі мармурові статуї грецьких богів, Видалася галові чудовою. Зрештою все гарне, що витворюють розумні людські руки. Внизу заїржав його буланий кінь. Він видався галві зовсім маленьким, як усе в безкраєму просторі, крім його самого і могили. Але іржання повернуло його до дійсності. І агал простягнувся на траві, яку вже трохи висушило сонце, м'яке степове ложе, котре заколисує і дітей, і змошкуватих пастухів. Вітерець розгойдав ковилу. Вона лоскотала агалові щоку. Хлопець розкинув руки і дивився на степового орла, такий нерухомо завмер у небі. Слухав дзвін жайворона, вічну пісню, котра розм'якшує серце і западає в душу навіть суворим воїнам. Здавалося, почув дихання кургану, ніби хтось заврушився у високій могилі. Запахло сирою землею і зробилося щімко. Все ж жахнули жати у вічній темріві. І слава богам, які забирають людей після смерті у свої краї. Як там, чи пахне полином, і чи співають зайворони? Знову заіржав буланий, і десь далеко в степу відгукнувся кінь. А гал невдоволено підвівся, хотілося самотності. І хто насмілився порушити її? Вершнику степу був один, либонь, він здалеку побачив Гала на вершині кургану. Кін наближався швидко, і скоро Гал упізнав рудого жеребця Савії. А вона махала йому рукою щось, кричала, не лишила коня внизу, а так і злетіла на ньому вгору. Розчервонілася від швидкої їзди. Жеребець важко дихав, біла піна вкривала мокрі від поту боки. Вони обоє, жінка і кінь, були гарячі й збуджені. І Агалові чомусь зробилося соромно за своє душевне умиротворення. «Я шукала тебе», – нахилилася до нього з коня Савія. Якийсь пастух вказав дорогу. Гал задав хлопця з довгим батогом і вовчу шкуру. Так Вовран ствердив. Савія погладила жеребця по шиї, заспокоюючи його. «Ти втік так рано, – поскаржилася. Хіба зі мною тобі погано?» Агал промовчав, та й що міг відповісти? Все одно він завжди з нею. І тоді, коли самотній скаче пустельним степом, і коли стоїть на кургані, і бачить, здається, тільки богів та орла в безкінечній блакиті. Її темні очі завжди сяють йому, і добре, що Савія знайшла його. Взяв Савієвого жеребця за повід. Кінь відчув тверду руку і одразу присмирнів. Гал звів його з могили і свистом підкликав Буланого. Той скосив червоне розгніване око на рудого, але на всяк випадок тільки показав зуби і форкнув. Гал скочив на нього, кінь закрутився на місці. Та хлопець приборкав його. Сонце вже піднялося, і курган тепер не здавався таким величним, як кілька хвилин тому. Звичайно висока могила. І жайворон, яких тисячі. На те він і жайворон, щоб метляти в небі і дзвеніти там. А степ запахне полином, а різким кінським потом. А Пустив коня. Все ж запах поту та повсякденні клопоти не затьмарять йому степової краси. Їхав поруч із Савією, не поспішаючи. Коні йшли кроком, жередці вже примирилися один з одним, вони тільки спочатку виказували характер. Савія розповідала, що їй стало зимно, коли Агал вранці втік до Кургану. Тепер вона просто не може без нього. Глибонь – це недостойно справжньої жінки, котра не має права нічим зв'язувати чоловіка. Та все ж ніяк не переможе себе. Її тоскну самій, і самотність лякає її.